«Тепер про причини. Ви не перший рік працюєте не вчора з інституту. А ну скажіть, коли все це почалося? Десь у році 1988? Чому не раніше?» А раніше одразу після того, як бабахнув наш цілком безпечний, до краю мирний, ну просто домашній атом, реакція спостерігалася парадоксальна. у вагітних та й вбуцям-то здорових людей раптом виріс. Замість нормального рівня у 120-130 одиниць став 140 і більше. Поздорувшали усі на рапту. Зате через рік кількість анемії зросла неймовірно. Та з таким гемоглобіном люди не живуть. Ні, докторунцю, це раніше не жили, а тепер ми ще і як будемо жити, начхавши на ваші фізіологічні норми. Переконавшись у тому, що все правильно, що так воно і є, і що тепер буде, вирішили вчинити по-совітськи. Не можемо допомогти, то щоб цифра була справна, змінимо норми. І змінили. Це називалося «переглянути». Переглянули і вирішили, що здоровеньким нині називатиметься хворий з гемоглобіном 110, а як і 100, то теж не біда, біда коли нижче. А так і стали жити, особливо не афішуючи те, що нація з нормальними людьми при владі, нація, що дбає про власний генофонд, криком кричала б. Бо у нас не тампакси з прокладками, не шампунь від лупи, не кока-колу треба рекламувати, а звичайний буряковий та морквяний сік. Пийте, люди, лікуйтеся. А хто б його виробляв? Хто б його рекламував, кого вони турбують немовлята в животиках, у прозорих мам, що хитається від вітру? Вже з власного досвіду, хай поки що невеликого, збагнула Софія одну річ, на яку наштовхнулася просто носом, бо вона на поверхні лежала. З умови задачі відомо, рівень гемоглобіну у вагітної жінки перед пологами становив, скажімо, 1,70. Під час найнормальніших пологів вона обов'язково втратить мілілітрів 200 крові. Це якщо пощастить. Задача питається, який рівень гемоглобіну буде в неї після пологів? Математик відповість – нижче, ну, 70, скажімо, а на практиці виходить навпаки. Підвищується він гемоглобін чортів. Ось у вагітність з ним мордувалися, залізо давали, залізом кололи толку ніяку, а тепер без особливих зусиль начебто піднімається, росте. Жінка сама віри не іме. Не було у мене такого гемоглобіну ніколи. От вам іще питання що змінюється там, у середині, в організмі, після пологів, що допомагає подолати нездоланну увагітної перешкоду. І чому чорний чемоданчик робить просто чудеса? Яких властивостей набуває кров після магнітолазерного опромінювання, що при мінімальних дозах заліза за такий короткий час хвора видужує? Як пояснити такий феномен? Софія обклалася картками. Здавалося, тільки почала, як поруч з'явилася вже знайома досліз фігура Максима. Борис Аркадійович чекає. Їдемо на обід. Який обід, Максима? Ще ж рано. Глянула на годинник, а там вже друга. Ну і летить час. Мої вітання науковцям. Як там? Далеко просунула українську науку? Поки що тільки почала. «Послухай, маленька, це ж просто смішно. Ти витрачаєш дургоцінний час на нудну нікому не потрібну роботу». «Нікому не потрібно?» «Ви помиляєтеся, Борисе Аркадійовичу, бачите он ту жінку?» І вона показала на молоде вагітне дівчинсько в джинсах і облягаючій футболці, що повагом простувала собі вулицею під руку з такого ж віку хлопчиськом. «Лебонь, татом лялі». Як ти могла кудись піти зараз? Напевно б, до манікюрші, до перукарні, до крамниці. Куди там іще ходять жінки? А що жінки більш ні до чого не придатні? Софія образилася за свою дисертацію. Дівчинку, хто про це говорить? Хочеш дисертацію, буде тобі дисертація, готово куплю. Борис Аркадіючу, ми про це говоримо останній раз. Дисертацію я писатиму сама. Справді? Чудово?